Csak egymás üvöltését hallották a rádióban, látni semmit nem lehetett, elszabadult, test nélküli harapások támadtak rájuk a sötétben. A mérnök kulcsát szorongatva bukott a felszínre. Mellette egy kapálózott, megragadta, ré belekapaszkodott, és együtt devickértek ki a partra. Amint kirángatták az öregembert is, nekifeszültek a bejáratnak. Hiába próbálkoztak, nem engedett. Már majdnem feladták a reményt, amikor a nyúl odaérintette fülét a falhoz. Az ajtó könnyedén kinyílt. – És ez miféle állat volt? – kérdezte frontkotrás, miután bezárkóztak. Zihálva kapkodták le Bármis Bármi is az magában nem sok kárt, tett? – jegyezte meg Rémi után levegőhöz jutott. A maci is éppen ezen csodálkozott. Míg a többiek sisakjait horpadások borították, a bányászöltözéke szinte sértetlen maradt. A fickó meghökkent ábrázattal tapogatta űrruháját. Arcán nyoma sem volt már színnek, bőre élénk világos kéken ragyogott. Nem volt idejük töprengeni a nyúl, a következő ajtóhoz ugrott. Zöld fény villant fel, lágy dallam szólt, és egy másik világ nyílt meg előttük. Vakítóan fehér, steril folyosón lépkedtek. Front még soha nem látott ilyen tisztaságot. Átlátszó hengerekben torz lényeket vettek észre, kopolytyús, hosszú fülű teremtmények bámultak rájuk. Biztos, itt hozták létre a holdinyulakat, suttogta a lány. A fehér nyuszi végül egy tágas kupolást érve vezette őket, ahol magas tartályokban zavaros, kék folyadék bugyogott. Ré megbabonázva közelített egy búrával fedett tárgy felé. A mérnököt ismeretlen viszolygás fogta el attól az eszköztől. Az idegen anyagú fehér korong hidegen csillagott. Kisé bemélyett, köralakú belső részét hullámos peremű lapos gyűrű övezte. – Mi a bánya homlás ez? – kérdezte Fron. – A nyakamat teszem rá hogy egy süteményes tányér, közölte Ré jelentőség teljesen. Mielőtt a bányász bármit válaszolhatott volna, a közelből éles hang szólalt meg. Úgy van, a kisasszonynak igaza van. Műszere fölé görnyedő, fehér köpenyes férfi beszélt hozzájuk. Bergman, kiáltotta el magát a fiatal nő, egész életemben erre a percre vártam. Az osztrák genetikus kiegyenesedett. Húsz év telt el azóta, hogy viharosan távozott a mezei Regina alapítvány épületéből, de alig tűnt idősebbnek. Kérdőn húzta felszemöldökét. Kéhez van szerencsém? A nevem Ré Ortega. A lány közelebb lépett, a többiek csak kapkodták a fejüket. Ré, mint az egyiptomi napisten? érdeklődött Berman. Nem, de most ez lényegtelen. Nem mond önnek semmit az Ortega név? A házigazda úgy tett, mintha hosszan kutatna emlékezetében. Lássuk csak. á megvan! Így hívták azt a kubai polyácát, aki teljesen begőzölt két kis kanáltól, aztán eltűnt. A lány rögtön letorkolta. Nem gőzölt be! Kinevették, és maga fantasztának nevezte, pedig ő találta fel a kvantumhab meghajtású időgépet. Csak ellopták tőle. Azért tehették meg, mert nagyapám a múltba utazott. Ráadásul olyan messzire, hogy meghalt, mire learadhatta volna a sikert. A mérnök egy szót sem értett az egészből. Már a süteményes tányérnál elakadt. Kezdett arra gyanakodni, hogy halucinál. A tudós felkacagott. Tudja bizonyítani bármivel is ezt az elméletet? Ré láthatóan készült a kérdésre. Skafandere zsebéből egy hitelesített, 2075-ben készült háromdimenziós felvételt kapott elő. Orruk előtt kertipad jelent meg, amin négy pizsomás Ortega ücsörgött. Fron most már biztos volt benne, hogy halucinál. Őrültek házába zárták, ráadásul négyszeresen. Egyedül az ápolójuk hit nekik, aki idővel beléjük szeretett. Ő volt az én nagymamám. Apám 2084-ben született, és egész életében arra készült, hogy elégtételt vegyen az öreg sérelmeiért. Úgy volt, hogy 69 évesen, 2155-ben, azon a napon fog besétálni az alapítványhoz, amikor apját olyan csúnyán kinevették. Sajnos túl sokat mesélt tervéről, ezért idő előtt őt is házába zárták. Az ápolója anyjára emlékeztette, és egymásba szerettek. Én bent születtem, 58-ban, de megszöktem. Tűvétettem magáért a bolygót, és most itt vagyok. Hát mondja csak még egyszer, hogy a nagyapám fantaszta volt! A genetikus fölényesen válaszolt. Fantaszta vagy sem, mit számít az? Hozzám képest mindenképpen csak amatőr próbálkozó. Egy eltévet időutazó legfeljebb lábjegyzet lehet a főművemben. – Miről beszél? – nézett vele farkas szemet a lány. – Most Bergman fogott belemondókájába, sétálva magyarázott, mintha egyetemi katedrán beszélne. Miután az ön nagyapja távozott, némileg összekülönböztem a csoport többi tagjával. – Tudom jól, hogy ellopta a kvantumhabot meg a tányért is! – kiabált Ré. – A bányász végre kezdett kapiskálni valamit. A tudós fásult a figyelmen kívül hagyta a közbeszólást, akik nem hitték, hogy képes leszek személytevő állatokat teremteni. Kinevettek! Ismerős történet, röhögött az öreg főgépész. Aztán, emelte fel Bergman a hangját, kerestem egy helyet, ahol nyugodtan kísérletezhetek. A hold sötét oldala ideálisnak tűnt, viszont akkoriban igen nehézkesen ment pitt az építkezés, egyetlen rakéta sem járt erre. Így hát utaztam abba az időbe, amikor a holdon folytatott bányászat valósággá vált. Megterveztem a vállalatnak néhány középvezető robotot, ők pedig felépítették ezt a labort az igazgatóság mellett. A genetikus intet, hogy kövessék. Fronnak úgy tűnt, Megint egy profitárlat vezetővel van dolga. Egyébként azt a kis sokszorozós trükköt én is eljátszottam a jó öreg kvantumhab segítségével, vetette oda a tudós, és remek ütemérzékkel pontosan akkor ért a nagy hordóhoz, amikor kimondta az utolsó szavakat. A terem túlsó fele kapitányi hídra emlékeztetett. Három másik fehér köpenyes Bergman szoroskodott a korlátnál. – Jó társaságban a munka is sokkal könnyebben halad, mindig ezt mondjuk! – rikkantotta el magát egyikük, majd mind a négyen felkacagtak. A látogatók nem nevettek. Az emberiségnek még a 22. század végére sem sikerült megértenie az osztrák humort. A második tudós folytatta az előadást. Előbb megalkottuk az állatot, aminek nincs szüksége légzőszervekre, aztán pedig létrehoztuk a szemétevő nyulat – Tudják, hogyan sikerült? Elmondom. A harmadik tudós gördülékenyen vette át a szót. Az jelentette a problémát, hogy a műsalak nem képezte részét a táplálékláncnak. Azonban minden egy csapásra megváltozott, amikor sikerült elérnünk, hogy a szemét életre keljen. Ré elborzadva nézett át a korláton. A mély katlamban fényvillant, lágy dallam szólt, majd a falban ajtókörvonala sejlett fel. Lassan hömpögött be a kék nyálkás trutymó, amit odakint pocsolának néztek. Felszínén nyugtalan hullámok futottak végig. A harmadik Bergman a negyedikre nézett, de mivel ez nem szólt semmit, csak a szörnyet bámulta, ő maga folytatta. Minden útjába kerülő hulladékot beépít a szervezetébe, de elfogyasztja a nyulakat, sőt, megeszi az embert is, Képzeljék el, mi lesz, ha elterjeztem a földön, és az összes szenny a szennyezőkre vadászik majd. Ha több lesz az ember, több lesz a szemét is. Így alakul ki a tökéletes egyensúly, és egyszerre oldódik meg a hulladék kérdés, és a túlnépesedés problémája. A mérnök úgy érezte, kezd rossz irányt venni a beszélgetés, úgyhogy közbeszólt. Elnézést én csak az igazgatóságra jöttem, meg tudnák mondani, hol találom a központi nyilvántartót? Maguk nem mennek sehova, kiáltotta el magát a legelső genetikus és fegyvert rántott. Csak nem gondolják, hogy életben maradhatnak azok után, hogy mindent láttak, nevetett a második. Ami azt illeti, én például, kezdte az öregember, vagy hallottak? Amúgy is épít az etetés ideje, szólt közben a harmadik. Minden tekintet a negyedik Bergmanra szegeződött. Zavartam pillantott fel. Ja, elnézést, hogy ne! A kalitkába velük! Lépett be teljesen rossz ritmusban. Keskeny pallón átlögdösték be őket egy ketrecbe. A Maci, Fron, Ré és a bottyát Bax mind egymáshoz préselődött. A nagy darab nyúl az egyik bermanhoz bújva figyelte, ahogy a tudós meghúzza az irányítókart. Lassan, imbolyogva indult lefelé a kosár. A fehérköpenyesek tudományos megszállottsággal követték az alattuk elterülő kékség változásait. A nyálka erre lomha hullámzásba fogott, neki csapódott a falnak, aztán visszaverődött, és mind magasabbra is magasabbra hintázta fel magát. – Igazán sajnálom a dolgot – meg kellett volna mondanom, miért akartam a holdra jönni. Tudják, féltem, hogy bolonnak tartanak majd, magyarázkodott Ré. Ezért nyugodtan a földön is maradhatott volna, válaszolta egykedvűen Fron. Egy percig nem hittem, hogy ez a nő normális, gondolta a maci. Már csak a fejük látszott ki a mélyedésből, amikor csörömpölés és gyorsan közeledő léptek hallatszott. A tartályok között teljes fegyverzetével a túzok jelent meg, tekintete cikázott a jelenlévők között. Előbb a kosárban szorongókra pillantott, aztán a nyúlra, végül a tudósokra, mivel programja szerint mindenhol a túlszaporodott populációt kellett ritkítania, a fehér köpenyeseket vette célba. Szeméből piros csóva csapott elő, és eltalálta a második Bergmond, aki a melvédnek dőlve esett össze. A harmadikat menekülés közben lőtte hátba, ő ordítva bukott át a korláton. A mélybeli szörnyetek földön túli morgás kíséretében zabálta fel, és a tápláléktól láthatóan felélénkült. Magasra csapva vanyaldosta a falakat. A negyedik berman éppen el tudott ugrani a sugár elől, az első pedig ez alatt a túzok mögé került. Szakértő mozdulatokkal megrántotta a hátulján néhány farktollat, és a gépmadár élettelenül esett össze. Annak idején én terveztem ezt a jószágot, még akkor építettem bele a biztonsági kódot, magyarázta a tudós. Atyai mosoljal nézett a nyúrra, aki a túzok lábát rákcsálta. Aztán a genetikus fekvő képmásához lépett. Érte meg, igazán nem kár, az összes poénját ismertem, nevetett fel tébujultan. A hullámok már a ketrec aljáig csaptak fel, és odabent úgy érezték, minden remény elveszett. A katlan nyílása olyan volt, mint a világító telihold. Maguk komplett őrültek, ordította Rémert, semmi más nem jutott eszébe. Én nem, vagyis nem annyira, szólalt meg a negyedik Bergman. Ez a három elmebeteg évek óta terrorizált, de többé már nincsenek túlerőben. Kiütötte a fegyvert másik önmaga kezéből, és megragadta az irányítókart. A kalitka felfelé indult. – Nem győzhetsz lett, te astaba! Pont olyan erős vagy, mint én! – taszította el onnan az első Bergman. – Tévedsz! Titokban minden este fekvő támaszokat nyomok! – vágta rá a negyedik, és padlóra lökte ellenfelét. – Honnan veszed, hogy én nem erősítek ugyanúgy? Régóta figyellek! – tápászkodott fel az őrültebb tudós. Egymást folytogatva birkóztak a korlátnál, amikor a ketrec felszíre ért. Fron türelmetlenül szólt oda hozzájuk. – Akkor elárulnák végre? Merre van az igazgatóság? – Rögtön, jobbra, aztán csak egyenesen! – nyögte a negyedik Berman, aki a mélység fölé nyomta az elsőt. – Úgy sem fog sikerülni! Három szobán kell túljutni, és az utolsóban mindenkire a legbensőbb félelme leselkedik! – Vicsorogta a szorult helyzetben lévő genetikus, aztán összeszedte minden erejét, és nagy lendülettel rántotta magával a mélybe a másik alakot. Lentről újra felhangzott a morgás, de még egy elhaló kiáltás szűrődött át rajta. Figyázzanak mert az egész labol! Nem tudta befejezni a mondatot, de a mérnök úgy érezte, így is eleget hallott. Futva indult a jelzett irányba. A lány még egyszer visszanézett, a nyulat kereste. Nem volt benne biztos, de úgy látta, mintha az állat intett volna a fülével, miközben a korlátot eszegette. Elhagyva a steril környezetet, a következő folyosón újfajta világba csöppentek. Lábuk alatt pasztelszínű szőnyekpadló terült el, valahonnan csevegés hangja, kávés csészék, evőeszközök, tányérok csörrenése hallatszott. Az állandó szünet jegyezte meg az öreg gépész. Már közel vagyunk. Hivalkodó, tölgyfa erezetes ajtó állta útjukat. Természetesen nem fából készült, de már az az idő is elmúlt, amikor a fahatású tárgyakhoz műanyagot használtak. Ez az ajtó fautánzatú műanyag utánzata volt. Mellette sorszámhúzót találtak, és egy szikár félreérthetetlen feliratot. Itt várjon! Ez a végtelenül egyszerű üzenet csak nem egyidős volt az emberiséggel. Megjelent szinte valamennyi írástudó kultúra legelső megnyilvánulásai között. Ilyen mindenhol felbukkanó felirat volt még a nem ivó víz, a vigyázat lépcső és a "gyepel labdázni tilos. A várakozásra felszólító két szó emberek itt késztette már megállásra. Fron is teljesen természetesen fogott a menüpontok bogarászásába. Bax fülét az ajtónak tapasztva hallgatózott, a lány azonban még csak meg sem torpant. – Ezer éves trükk! A bolondok házában is mindig ezt csinálták, vetette oda, azzal berúgta a bejáratot! Teljesen üres szobába érkeztek. A munkahelyi csacsogás hangszórókból szólt. A második akadály leküzdése már kicsit nehezebben ment. Két ajtót találtak egymás mellett. A bal oldalin az állt, igazgatóság, míg a jobb oldalira azt írták, vészkiárat. Nyilvánvalóan, hogy ez is csapda. Választuk a vészkiáratot, indult meg a mérnök határozottan. áj, Mi van, ha épp arra számítanak, hogy azt választjuk? És tényleg az a kiárat, tanakodott a lány. – Lehet, de arra is számíthatnak, hogy mi is számítunk erre – mondta lassan Fron. Tudta, mi a következő lépés, de nem akarta végig gondolni. – A gépész mentette meg a gondolkodás fájdalmától. – Ha bármelyik is az igazgatóságra vezetne, akkor akár véletlenül is ráhibázhatnánk. – Ezt biztos nem kockáztatnák – jegyezte meg. Odabotorkált a falhoz, és érzékeny ujjaival – Végig tapogatta a két ajtó közötti részt. – Ez lesz az! – vihogta, amint megtalálta a rejtett nyílást. Az utolsó szobához érve a folyosón három széket találtak. A bejáraton nem szerepelt felirat, de emlékeztek, mit mondott nekik az őrült tudós. – És vajon honnan tudják, mi a legbensőbb félelmem? – érdeklődött a mérnök. – Hamar megkapta a választ. A falból sugárnyalábok törtek elő, és mindannyiuk fejét végigpásztázták. Részette össze legelőször a bátorságát, benyitott, aztán nagyot fújtatva átlépte a küszöböt. A két kék munkás helyet foglalta váróban, de pár pillanat múlva fel is ugrottak. A lány zavarodottan támolygott ki. Haz – hiszem, haza kell mennem, motyogta, és magába roskadva rogyott le a székre. Másodiknak az öreg gépész próbálkozott, de nem sokára ugyanolyan összetörtént ért vissza. Frontkotráson volt a sor. Meghúzta kulacsát, aztán belépett az ajtón. A hatalmas íróasztal mögött a vállalat legdrágább berendezése ült, egy alakváltórobot, melynél nem létezett akkor fejlettebb technológia. Az ördögi teremtmény azonban nem kígyók, mérges pókok vagy kartfogú poszáták képét öltötte magára. Pontosan tudta, mi az, amitől minden látogató a legjobban fél. A saját főnökétől. Alapos dorgálásban részesítette a szobába lépőket, miközben tökéletesen utánozta a fejje valójuk gesztusait, hanghordozását és szóhasználatát. A szónoklat mindig személyre szabott volt, de ugyanazzal a mondattal kezdődött. Úgy látom, még nem készítetted el a múlt havi beszámolót. A módszer hihetetlenül hatékonynak bizonyult. A tervező mindenre gondolt. Nyugdíjasok és munkanélküliek előtt legutolsó feletteseik jelentek meg. Ezért oda odabent front legnagyobb meglepetésére a palaui főnök robot várta, akit a lengyel bányamérnökről mintáztak. Janek nagyot szívott cigarettájából és mozdulatlan szájjal kezdett monológiába. Kereszt, vonal tom, csillag, g, nem, k, csillag, szkarika Bizonyára lettek volna olyanok, akik nekiállnak kihámozni az érthetetlen szöveget, de front, ahogy a bányászmondás tartotta, nem ilyen műanyagból faragták. Elege volt a fejtörőkből, úgyhogy odasétált, elfordította a robot sisakját, amivel egy mozdulattal kikapcsolta. Szabad az út, szólt ki a többieknek. Mint kiderült, maga az igazgatóság elnevezés is pusztán a megtévesztést szolgálta. Az épületben semmiféle munka nem folyt. A fejlett védelmi rendszer kizárólag a központi nyilvántartót őrizte. Annak nagy kupolás terme is jószerével üresen tátongott. Csak a közepén álló emelvény tetején csillogott valami kerek dolog. Fron megborzongott. Az egész hely valahogy a maja kiállításra emlékeztette. A macit is szorongás fogta el, de egészen mástól. A dobogón fénylő központi agy emberi fejet formázott. A bányatársaság minden tudó nyilvántartóját a tulajdonosok bölcsőséről mintázták. Ragyogó aranyszínben Péter arca mosolygott a flakorra. Hová kell bedugni a kártyát? A, a szájába? kérdezte izgatottan a mérnök le sem vette szemét a szerkezetről, hát, mögül hallotta a gépész szavait. Arra már nem lesz semmi szükség, ez itt a végállomás. Mintha megváltozott volna az öreg hangja. Sokkal határozottabban szólt, és nyoma sem volt a korábbi vihogásnak. Társai gyanakodva néztek rá. Nem az vagyok, akinek hisznek, folytatta. Nem vagyok gépész, és nem vagyok kék sem. Csak befestettem magam. Csak azt nem mondja, hogy nem is öreg, csattant fel a mérnök. Efelől nyugodt lehet. Nemrég töltöttem be a 91-et. És annyi éven át végig erre a percre vártam. Kimért léptekkel sétált az emelvényhez? És ha már itt tartunk, tényleg vak? szegezte neki a kérdést a lány. Az öreg ember halványan elmosolyodott. Valóban elvesztettem a látásomat, ezért is volt szükségem önökre. Egyedül soha nem jutottam volna el idáig. Tudják, engem is a bosszú hajtott. A családom ősidők óta harcban áll a P vállalattal, de most nem csak Értük veszek elégtételt, hanem mindannyiunkért. Ez a lelketlen cég már csak nem az egész bolygót tönkretette. Ré szeme elkerekedett. Maga ökoterrorista? Nem használnék ilyen megosztó kifejezéseket, jobban szeretem, ha radikális antivállalatistának mondanak, bár én kimondottan anti-p-ista vagyok, húzta ki magát az idős ellenálló. Az ilyenek miatt vártam egy egész napot a reptéren, fakat kifron. Sajnálattal hallom, engedjék meg, hogy bemutatkozzam, a nevem Tóth Bakszarvú Lepkeszeg hajolt meg. Igaza volt bax, ez tényleg ritka hülye év, szólt elismeréssel Rézsutos Lejtakna. Egy védett növényről neveztek el, anyámat okos okoslánynak hívták. Ha, mondd ez önöknek valamit. A Pikulásnő a Pikulásnő című történelmi sorozatból bukkant a bányász hiányos művetsége egy darabjára. Így is mondhatjuk. Soha nem kedvelte a modern kütyüket, de az biztos tetszene neki, amit most csinálok. Az álgépész felnyitotta a szobor fejét, és zsebéből apró tárgyat húzott elő. – Mit is csinál most? – érdeklődött a lány. – Olyan vírussal fertőzöm meg a rendszert, ami a teljes vállalatot megbénítja. Bedugta az eszközt Péter agyába, majd festelen hangon hozzátette. Utána pedig ezt az egész helyet a levegőbe röpítem, már ha lehet ilyet mondani a holdon. Együtt érzek önökkel, de nincs más választás, mint itt kell meghalni. A Botonban nagy erejű pokolgép van. Vár csak ez hiányzott még egy őrült, sóhajtott Ré. Én inkább megszállottnak, mondanám, helyesbített az öreg. Fron a botot nézegette, aztán megszólalt. Én meg féleszűnek. Ez a robbanószer salakot se ér gyújtó szerkezet nélkül. Mindig mondom, hogy szakemberre kell bízni a kivitelezést. Az ilyen vak öregembereket csak átvejtik a fekete piacon. Box zavartan tapogatta botját. Nos, valóban úgy tűnik... – a mérnök folytatta a kioktatást. – És azt sem értem, miért kellene meghalnia bárkinek is? Nem hallott még időzítőről? – Na hát, maga tudna ilyet készíteni? – ébredt remény a terroristában. Nem az a kérdés, öreg, hogy tudnék-e. A lényeg, hogy én egy ilyen melóhoz rohadtul nem vagyok megfizetve. Ha csak nincs kitömve pénzzel, felejts el az egészet! – Arról nem is beszélve, hogy tutira ugrik az összes bónuszom, ha felrobbantom az igazgatóságot. Bax arcán újra a tréfás kedvű gépész vigyora jelent meg. Vihogva mondta. Tépességgel hát értek valamicskét a rendszer megpiszkálásához. Hekkerkedésben 80 év gyakorlatom van. Azt hiszem, elintézhetek egy kis prémiumot. Pillanatok alatt elkészültek, Bax finom tekert párat a szobor fülein, aztán hagyta, hogy a mérnök dolgozzon. Míg a lány felderítő útra indult az épületben, frontkotrás összeszerelte a robbantó szerkezetet, az időzítőhöz Péter elektronikus tobozmirigyét használta. Kulacsát mezei Regina unokája tartotta, de csak a Maci érezte át ennek jelentőségét. Azon tanakodtak, mennyi időt hagyjanak a detonációig, amikor részoltod a hozzájuk. Ha engem kérdeznek, gyorsan otthon leszünk, parkol itt egy elég menő járgány, szerintem valami fejesé lehet. A mérnök biztonsági ráhagyásával állították be az órát, és sétálva indultak a garázsmodul felé. Az űrsikló csak ugyan a vállalat igazgatójáé volt, folyton rezgésben tartva várt az indulásra. Nem sok mindenben hasonlított arra a tákolmányra, amivel a holdra érkeztek. Több rétegű biztonsági burkolata vadon a vadonatújnak tűnt. Vonalvezetését letisztult elegancia jellemezte. Az utasoknak nem kellett létrán a helyükre mászni. Egyszerűen a peronról szálltak be, mivel a jármű a talajjal párhuzamosan indult el, akár a hiperrepülők. Hosszú, alacsony felépítményével leginkább egy földi limuzíra emlékeztetett, belsejében kényelmes fotelek és koktélbár várta az űrutazókat. Péternek élete álma vált volna valóra, ha egy ilyen űrhajót birtokolhat. Szép unokája azonban még csak ki sem próbálta. Soha nem tette lábát a holdra, kevés dolog állt tőle távolabb, mint a lepukkant bányásztelepek látogatása. Még a palaui főuraknak sem lehet szebb, füttyentett Frona jármű láttán, és már indult is, hogy kinyissa a legközelebbi ajtót. Vigyázzon, kiáltott rá a lány, de akkor már késő volt. Az űrsikló alól rémisztő hang kíséretében a kék szemét massza elő, és fortyogva folyta körül a macit szorongató bányászt. Örvényként ölelte körül, de aztán egyszer csak elcsitult és morogva húzódott déb Engem valamiért tényleg nem bánt, ámult el Fron. Fogalmam sincs, mi lehet az oka, suttogta Ré, miközben fedezékbe húzta az öreget. Biztosan azért, mert én is kék vagyok, próbált viccelni a mérnök. Hát persze, ez az, kiáltott fel a lány, hiszen Bax nem igazi kék. A szörny érzi magán a szemetet, ami az italtól felhalmozódott a szervezetében. Biztos azt hiszi, hogy egy fajhoz tartoznak. A mérnök meglengedte macikulacsát, aztán odadobta a társainak. Ha karikákat látnak, az teljesen természetes jelenség. Nem volt benne túl sok a lögyből, de igazságosan szétoztották. Attól a pár kortytól persze még csak a fülük sem lett kékebb, de valamit mégis hatott. Összekapaszkodva közelítették meg a járművet. A nyálka morogva mászott végig a testükön, de végül karcolásokkal megúzták a kalandot. Magukra zárták az ajtót, aztán felszabadultan lapogatták egymás hátát. A fenevad csalódottan odépkotródott. Az őrsiklót felsővezetőknek tervezték, ezért irányítása nem igényelt semmiféle szakismeretet. A műszerfalon összesen három gomb helyezkedett el, rajtuk a lehetséges uticélok. Föld, igazgatóság és bázis. Szedjük fel a csapatot, nyomta meg a lány az utolsó gombot. A szórakoztató egységem már sokkal több kapcsolót találtak. A szerkezet mindent biztosított, amire európai embernek szüksége lehetett az ellazuláshoz. A hangszórókból lágy tilinkó szó hallatszott, a bárszekrényben pedig magyaros papajaborok és mangópálinkák palackjai sorakoztak. Alig volt idejük áttanulmányozni az ital és már meg is érkeztek. A motor elhallgatott, furúja szó töltötte be az űrlimuzin belsejét. – Ezt a számot még hallgassuk végig – Javasolt a frón és felhajtott egy pálinkát. Pehjére nem egy háromórás tilinkó opera szólt, a muzsikus befejezte a dallamot. A mérnök kellettlenül megtöltötte a macit, és kikászálódott a járműből. Tökéletes időzítés, most végeztünk a szemlével, rikkantotta Vászkez, az adóügyi ellenőr. További vizsgálatokig a munkaterületet lezárjuk, magyarázta Bómen, aki sárga szalagot húzott az épület köré. A gépészek viszont még sehogy sem álltak az űrhajó megjavításával, csak a landoláskor kiukat óriási szeméttartályt foltozták be. A konténer hatalmas ajtaja kitárva állt, a nyílásból a holdigödrök sötétsége áradt. Remek munka, tapogatta a falát, box. Beszállás! Sürgette őket a mérnök az űrsikló mellől. Alig várta, hogy újra elterüljön a kényelmes fotelban, és azon gondolkodott, vajon melyik gomban lehetne koktélokat készíteni. Mind beszálltak, már csak ré maradt kint. Búcsút vett a holtól. A régi rakéta roncsai között lépkedett. Fron kedvtelvel nézte a lányt, letekerte kulacsáról a kupakot, a szájához emelte a macit, és rájött hogy már megint sisakban van. Éppen visszazárni készült a flakont, amikor szeme sarkából meglátott valamit. Az űrlimuzin hátsó ajtaja kinyílt, és sűrű massza ömlött a szabadba. A vadállat egyenesen ré irányába tartott. Vigyázz! ordította el magát a mérnök. A lány megfordult, felsikoltott, aztán csak dermetten állt. Láthatóan elmúlt már nála a kéki a trutymó felborzolt hullámokkal hömpölygött felé. Fronnak nem volt ideje odafutni. Fejében cikáztak a gondolatok. El kell terelni a figyelmét, de mivel? tépelődött. Végül a bestia guztustalan amorf megjelenéséről ugrott be neki a megoldás. A macit az űrlimozin tetejére tette, és gyorsan tapogatni kezdte ruháját. Far találta meg a kis hasábot. Azonnal letépte a csomagolást, a belsejét pedig nagy lendülettel elhajította. Hála a légkör hiányának az öncsócsáló rágógumi hihetetlen sebességgel repült. Egyet-kettőt rágott csak magán, és már neki is ütődött a tartályfalának. Onnan a szürke talajra pattant, ahol lüktetve várakozott. A szemét szörny is megtorpant, majd elhúzódott a lánytól, és lassan a rágó felé folydogált. A ragacs felmérte a terepet, rendeltetése szerint szájat keresett. Pillanatnyi zavar után hernyózó mozgással mászott be a tartály tátongó nyílásán. A fenevad őrült lendülettel tódult be csapdájába. Ré, aki rögtön megértette a helyzetet, pár ducz mozgásával az ajtónál termett, és rácsukta az állatra. Addigra a mérnök is odaért, együtt tekerték el az árszerkezetet. Megmentette az életemet, hálálkodott a lány. Unalmas lenne maga nélkül, ismerte be a bányász. Már akkor tudtam, hogy különleges, amikor először megláttam. A ruhatárban akart belépőjegyet venni. Ré, újra Fronhoz simult, de most rúgás helyett valami igazán különleges dolog következett. Ők voltak az első a világon, akik megpróbáltak szkafanderben csókolózni. A mérnök őszinte döbbenettel mondta. Fogalmam sem volt róla, de egész életemben erre a percre vártam. Kézen fogva szálltak be az űrsiklóba. A limuzin elstartolt, és a föld felé vette az irányt, ők pedig már sisak nélkül folytatták, amit odakint elkezdtek. Bowman az üzemegészségügy is beleegyező mosolyjal nézte őket, mivel tudta, hogy nincsenek munka kapcsolatban. Ekkor Fron felkiáltott. A kulacsom! A flakont az űrlimó tetején felejtette. Ez a fajta baleset gyakran esett meg mindenféle tárgyakkal, a jelenség egyidős volt a zárt kocsiszekrényű gépjárművekkel. Természetesen már a lóvonta hintók tetején is hagytak az utasok csomagokat, de azokat a bakon ülő kocsisok szinte mindig észrevették, a legritkább esetben indultak el velük. Az automobillal azonban mindez lépten nyomon bekövetkezett. 1908-ban a T-modell egyik első próba útján maga Harry Ford felejtett az autó ponyváján egy üvegkecsapot. csapot. Az eset után utasította a tervező csapatát, hogy találjanak megoldást a problémára, de végül arra jutottak, hogy a tetőkosár túlságosan megdrágítaná a középosztálynak szánt olcsó járművet. A Maci induláskor megbillent, kifolyt belőle a mangóital, majd az űrsikló tetején végiggurulva beszorult az egyik farok szárny és egy antenna közé. Egy darabig így süvített, aztán, amikor holdkörüli körüli pályára álltak, kicsúszott a szorításból, és lepottyant. A mérnök nem bánkódott sokat, hiszen a prémiumból, amit box intézett neki, a világ összes kulacsát megvehette volna. Az öregnek hála a nyilvántartás szerint frontkotrás 2030-ban állt munkába a P-vállalatnál, mint egy öt évvel azután, hogy az megalakult, és csak nem 103-mal azelőtt, hogy ő maga egyáltalán megszületett. Később kis fizették neki a bónuszokat, az ilyen követelések nem voltak szokatlanok az alternatív számok korában, és a társaságnak kisebb gondja is nagyobb volt annál, mint hogy a visszavonult bányászok díjazásával bíbelődjék. Hátralévő életükben Ré és Fron boldogan éltek palaui föld alatti villájukban. Mégis, amikor a mérnök az űrlimuzin ablakából visszanézett a holdra, elérzékenyülve mondta. Azért szerettem azt a kis krapekot, a fura füleivel. Micsoda? Szerinted emberformája volt? Én végig azt hittem, hogy valamilyen állat, nevetett a lány. Hát, hogy? Ilyen állattutira nincs. Különben is. Mit keresne egy állat kezében? Detonátor! Abban a pillanatban amikor a maci leesett az űrhajóról, a hold túlsó felén az igazgatóság nagy kupola termében végéhez ért a visszaszámlálás. A szerkezet tökéletesen működött. Berobbantotta a botot. Fron mestere volt szakmájának. Akadt azonban egy dolog, amiről nem volt tudomásuk. Erre próbálta őket figyelmeztetni a nem annyira őrült tudós. A Bergmanok biztonsági okokból az egész épületet aláaknázták. Nagyzási mániájuknak semmi sem szabott határt, és mivel bíztak a jól bevált régi módi technológiákban, a laboratórium alá méretes atombombákat telepítettek. Így a detonáció sokkal nagyobb lett, mint amekkorát a bányász tervezett. Vakító, táguló kék korong vágott át a feketeségen. Nyomában, Óriás tűz golyódúzzat. Milliárdnyi kőszikla zúdult a világűrbe, a hold jó része egy pillanat alatt darabjaira robbant. A törmelék egy része a föld felé száguldott. Volt, ami elégett a légkörben, a maradék idővel a bolygó körül szürke gyűrűbe rendeződött, amit helyenként tarkítottak csak a vállalat kék szemét foltjai. Ott keringett a maci is. Hosszú éveken átnézte az örök kémozgó csillagokat, és arra gondolt, hogy végül ő belőle lett az áldozat. Átlátszó műanyag testén nem sok nyomot hagyott a mangó pálinka, Ahogy a távoli égitestek fénye átsütött rajta, átható kék színben ragyogott.